Sunt un tân, nu mă dobor tu e plinat, nu unde Nu uita de unde e plecat. Nu ca nu mă tu e plinat, nu unde Nu uita de unde e plecat. Sunt zero, de la zero, zero. Pani nu mă scimba fie lisa restart Se uită la noi de când am intrat Puțini au rămas, mulți am plecat Un noapte m-am ridicat N-am cum să pierd, sunt prea sat Cu și și prin s-a plecat La bine, la greu și a un stat Sunt cu ei mereu, cu ei mereu Clubul, clubul ei al meu, da e al meu Mai fă un pahar în cistea lor când au rămas la fel Și tot ce avem, avem pentru că am muncit din greu Am muncit de copil mic, n-am avut nimic yeah. Și mă zis yeah. de blocul, vreau să mă ridic Blindat. Nu scuipa, unde i mancat? Nu uita de unde e plecat Tata, tata, sunt ca un Nu mă doar tu e blindat, blindat. Nu scuipa, unde-ai mancat? Nu uita de unde e plecat Când vine vorba de efort Toata lumea ca pus Nu mă interesează, o să fac bine o sa E vorba de principii, muncă, graja dedicare Și când ne-au -i la spate, dar pe față un cer semnatura Day! Eu nu renunț la vii asta la mi-e natura Day! Mereu ca la gran, niciodată scurtătura N-am nici regret, nu sunt bine și nu m-am trecut Day! Nimeni muncesc în studio și nu mă cer nu Day! m au peste tot telefonul, urmă și televizor te Tank, sunt ca un tank E nu skip unde-ai mâncat? Nu uita de unde ai plecat ta ta ta Nu mă tu e blindat, e blindat. Nu scui unde-ai mâncat? Nu uita de unde ai plecat? ce 4, 3, la camera, da? Nu sau să da.